lyssna på Radio Kommunist Sveriges kommunistiska parti i Burlöv och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund sändningen kan du också höra över internet då går du in på www.kommunist.se vill du ha kontakt med Sveriges kommunistiska parti så är det enklast att gå in på www.skp.se. Där finns all kontaktinformation för hela landet. Där finns all kontaktinformation du behöver. Där finns också länkar till vårt bokförlag fram och länkar till vår tidning Riktpunkt. Passa på att läsa den på internet eller skaffa en prämmation på pappersutgåvan. Du kan göra bägge sakerna där. Vill du ha kontakt med kommunisterna här i, nere i regionen, Det kommer du till vår partilokal som vi har på södra Förstadsgatan 132 i Malmö. Där har bolagskommunisterna en gemensam lokal med Malmö kommunisterna. Södra Förstadsgatan 132 Det är ändå uppe vid Dalaplan Och där är öppet onsdagar och torsdagar Mellan 1921, Eller så ringer du till telefo vårt telefonnummer Som är 040 611 88 82 Där är du välkommen att höra av dig Med synpunkter och förslag till oss när vi bedriver vår politik. Du kommer till att träffa på oss nu, imorgon och sen. Du har det är för sig nationaldagen men vi ska utdela ut flygblad angående EU-valet. var vi står är ingen hemlighet. Vi är för att man bojkottar valet för vi tycker det parlamentet har alltså ingen betydelse alls. Vi som är i studion, det är Viktor och Jan. Och vi brukar vara av att ha nått det sista halvåret åtminstone ensamma. Ansvarig utgivare för programmet är Richard Steinberg. Och du som har frågor att ställa kring det vi diskuterar här på radion eller vill ställa frågor om vår politik, du kan naturligtvis ringa in här till studion som har telefonnummer 040 43 70 70 eller 040 43 Dagens program ska också mycket handla om EU därför att vi vet ju att eh, det är på söndag, det avgörs vilka som ska dela på de 180 miljonerna som står på spel. men som vanligt så ska vi börja med lite kring arbetslösheten den är ju fortsatt hög som ni säkert alla känner till och varslen ...dogar fortfarande tätt. Man märker dem i och för sig inte så mycket för det är inga stora, stora aktörer. Jo, det är det egentligen. De som drabbas särskilt hårt av det just nu, det är kommunerna. Till exempel i Helsingborg, där man ju 16 stycken stöderskor för att man skulle kunna privatisera stödningen. Och det innebär naturligtvis att det privata bolaget som tar över ska driva stödningen med mindre antal städerskor. Därför blir 16 stycken nu arbetslösa där uppe. Men kommunerna har ju, har ju drattat ut bromsarna på alla möjliga områden. Man anställer inget folk och man, och man sparkar iväg vi vikarier. Och de som har ersatt andra, de får förlängs inte. Därför att man tvingas nu till att spara på grund av att de minskade skatteintäkterna som man räknar med. När folk är arbetslösa så kommer det naturligtvis in mindre inkomster till kommuner i form av skatter. Staten blir naturligtvis också lidande. Men det är inte så många av de som har så kallad statlig inkomstskatt som... ...som betalar så mycket. Men kommunerna drabbas stort upp... ...dels när folk blir arbetslösa... ...många hinner bli utförsäkrade och så vidare. Då innebär det att... Ähm, att ...kostnaderna för socialbidragen också ökar. Och vi ser nu... ...är det ju studenttider. Många går ut nu i dagarna. Alla de ungdomarna som går... ...rakt ut till arbetslösheten... ...kan man förmoda... De har ju inte rätt till någon form av avkassa eller någonting annat utan de är ju tvingade att gå till socialen om inte deras föräldrar kan försörja dem. Öppet arbetslösa det är ungefär 400 000 människor. Det har ökat något lite. De nya lediga jobben, eller de lediga jobben, där finns alltid någon jobb som är lediga. De är ungefär 6 000 det innebär att det en 75-80 sökande per ledet jobb så att åtgärder behöver till för att skapa fler jobb det är det ingen tvekan om framförallt är det ju olyckligt naturligtvis att kommunen inte, att man har sänkt skatter och sånt i kommunerna så att de blir utan, utan inkomster och inte kan investera i offentlig sektor för vi vet ju att offentlig sektor är emot i allting och det slår nu väldigt hårt i synnerhet med de ungdomarna som skulle ha ett jobb och nu går ut skolan men det visar också den svagheten som finns när det, när det privata får styra näringslivet i samhället. Alltså man blir både kommun och stat blir hela tiden beroende på att om de olika privata bolagen kan göra profit eller inte. Kan de inte göra tillräckligt stor kvantitet ja, då får för människor går då innebär det automatiskt att det blir lägre skatteintäkter. Det innebär sen i sin tur att det blir sämre sjukvård, alltså äldreomsorg och sådana här saker som ska ändå jag till människor som överhuvudtaget egentligen inte borde vara beroende av de här sakerna det visar ju på att ett system där man har privat ägars, ägarskap egentligen av produktionsmedlen är ju helt förkastliga så vi blir hela tiden beroende av de här sakerna Ja, vi ser det exempel något sådant ut, region Skåne det kommer alltså att... Eller det är en, en lag som regeringen har lagt på, på ett... Som grundar sig på ett EU-direktiv. Det är ju att kommunerna inte får lov att bedriva någon form av verksamhet. Utan de ska... Alltså... De får inte sälja någonting. Man får inte, kommunerna får inte lov att konkurrera med de privata. Allting som kan drivas privat ska vara eh, privat- och här i regionen kommer vi till att drabbas genom bussarna eller busförbindelserna eller kollektivtrafiken. Den ska nu totalt privatiseras. Det drivs fortfarande. Det driv, drivs fortfarande av regionen men det är så kallad, man köper tjänsterna av privata. Och vi har äm, sett det, i synnerhet här i Malmö och Borlöv där tidigare var Malmö lokaltrafik som högdes av Malmö lokaltrafik. På den tiden har det gjordes det, då, då fungerade kollektivtrafiken i det här området. Det gick bussar äh, mycket tältare på betydligt fler ställen då tidigare idag har de dratt in på och det är inte alls ovanligt att bussarna ställs in och vi ser bussarna stå parkerade ut med vägarna och sånt också för att det är dålig underhåll på dem och det, det är en syn som skulle vara omöjlig tidigare, men så har det blivit och det kommer naturligtvis till att bli dyrt för, för de som åker kollektivtrafiken man räknar med att uh, ungefär fördubblade avgifter och, och sänk hälften av tovågorna. Nej, alltså De här privata aktörerna har ju väldigt tydligt visat att de inte kan sköta just de här bitarna. De har ju till och med blivit fråntagna i vissa länder när man har lagt ut de här sakerna på entreprenad. Och jag vet att i Storbritannien, alltså just de här bolagen som verkar här i Sverige har blivit fråntagna. om har sagt till dem att eh, ni, ni kan ju inte sköta det här i uppenbarligen. Så då får vi helt enkelt, eh, ni får inte ha den här verksamheten längre. Och vi har ju sett det i Sverige också. Vi, vi hade ju den här personen upp i Stockholm som gick ut och kritiserade väldigt mycket och så att säkerheten var bristfel och så vidare, så vad gjorde man ju? Självklart sparkman man direkt och sa att han var illojal gentemot med bolaget och, så att, det, det här, och det här är ju saker som är ju väldigt, väldigt viktiga alltså väldigt centrala att de fungerar inte bara för att kommunikationerna för att man ska kunna komma till arbete och andra saker men det är också väldigt viktigt att det fungerar ur en säkerhetsaspekt också det är ändå, vi ser väldigt många människor som sitter på en buss och fungerar helt plötsligt inte bromsarna eller något sådant det är rätt så trevligt att sitta på den bussen Ja, det var i Stockholm tunnelbana fönsterna ramlar in på förarna och då protesterar man naturligtvis det skulle jag göras gjort om vi var bussförare och, och det, det är alltså för att man, man sparar in pengar genom att missköta underhållet på bussarna eller på det material man har och ska köra av tra, trafiken med. Och sen naturligtvis så pressas det mycket hårdare. Det ska användas effektivt när det är, är det privata näringslivet som ska göra profiter. Det handlade bussarna de, när Malmö lokaltrafiken använde, eller drev trafiken. De använde så effektivt, men man gjorde ett under, sköte underhåll och underhålla så på dem. Så de, de visste att de alltid gick. Men här tycker man tydligen det är bättre att ställa in en tur då, för att en buss går sönder. Och så sparar man in på, på underhåll på olika sätt och vis. Och det bidrar naturligtvis till den nedskärning som sker inom den offentliga sektorn. Det innebär ju också att mycket av det som har drivits offentligt, alltså, det kommer att försämras. Vi ser nu i Malmö, så jag en rubrik om att man tvingas spara 100 miljoner. Alltså skatteintäkterna blir betydligt lägre. Och där ska man då inte. Man ska inte ta ett sparka folk från äldreomsorgen men de ska placeras om de ska flyttas till barnomsorgen från äldreomsorgen så ska de gå till barnomsorgen, därför att man har inte råd till, då anser man att ha äldreomsorg i den omfattningen som har haft nu tidigare, man har inte råd till att ha hemtjänst, men man säger att man inte ska spara in på barnen, och då flyttar man personalen dit där nu fattar jag inte om det är samma samma saker man ska göra i som i barnomsorgen. Det borde ju vara en viss skillnad och fjödra helt andra utbildningar. Visserligen skulle de få korta introduktionskurser för att kunna flytta över. Men naturligtvis är det också skrämmande att man sparar på äldreomsorgen. Även om det är finanskris så innebär det ju inte att människor får mindre behov. Finanskrisen den behöver egentligen inte samhället bry sig om. För det är kapitalet som har försatt sig i den situationen. Det är Swedbanken, Nordbanken och... SE-banken och alla allt vad de nu hittar, som har lånat ut en jäkla massa pengar borta i Estland och Lettland och Ukraina och där. Och nu håller på att gå på golven för att de har inte alltså sett de har inte helt ja, enkelt skött sitt uppdrag utan de har bara lånat ut pengar vill folk låna pengar så alltså, var det bara okej. Okay. Och nu får man alltså inte tillbaka pengarna. Då får de ju naturligtvis stå för dem för Lustorna. själva, det ska inte samhället gå in. Nu, nu är man beredd att stöta upp de bankerna där borta i Estland, Letland. För man räknar med att de kommer till att gå i konkurs. De länderna också, liksom Island gjorde. Men mer om det i samband med EU. För det är EU som är pådrivande i den här utvecklingen. De säger det, det är dags att acceptera EU-grundlagen Vi låter oss inte luras om igen Det finns ingen enda väg, går åt vilket håll vi vill Vi låter oss inte luras en gång till Vi en. säger nej, det är inte våra grej Säg nej, nej, vi har förstått hur vi gillar dig Bland alla saker i versionen krävs någon som talar klart säger nej, nej, nej till superstans vi vill att folk ska bestämma, inte anonyma män Vi låter oss inte luras som igen I EU flyr eliten från offentlighetens grill Vi låter oss inte luras Det är någon som talar klart och säger nej, nej, nej till superstad Att skaffa EU-president står nu på dagordningen Vi låter oss inte luras om igen För att de ska makten bort från Bryssel så får flera som de vill Vi låter oss inte luras, vi låter oss inte luras, vi låter oss inte luras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 rösta de som nu verkligen tar sig till vallokalen valdeltagaren brukar ligga på 30-40% ungefär så det är ganska lågt och vi hoppas egentligen att det blir minst och detta året eller ännu mindre därför att det EU-parlamentet har egentligen ingen legitimitet det har alltså egentligen alltså det uppfyller inte minikraven för borgerlig demokrati ens en gång parlamentarikerna har ingen förslagsrätt och det är bara kommissionen som får lägga fram förslag man har medbestämmande i vissa frågor alltså egentligen fyller de ingen funktion alls möjligen som någon revisionskommitté eller någonting i den stilen de får titta på vad EU-kommissionen har presterat EU-kommissionen måste då de ska godkänna de som ska ingå i EU-kommissionen men det är inte så att de får föreslå vilka som ska eh, ingå i EU-kommissionen utan det sköter ministerråden om. Så därför är det ju alltså ett skenparlament. Det är bara för att man vill ge EU ett sken av demokrati. Man vill dölja vilka intressen som verkligen styr i EU. Och det är ju naturligtvis som vi har sagt många gånger. Det är kapitalets EU. Det är de som styr. Men nu ska vi ändå välja 18 stycken parlamentariker, välavlönade. Därför att det är klart, det måste man ju vara om man ska kunna göra tjänster till kapitalet. Jag såg i Svenskan idag hade skrivit därför att en av EU-parlamentarikerna från Vänsterpartiet var det. eva Brit Svensson, hon, hon plockade inte ut med hela lönen vad hon gjorde som skrivbiträdde i i Växjö kommun där hon tydligen hade jobbat innan det var en 20-22 000 spänn i månaden och resten så... Resten plockar hon inte ut eller skänkt hon bort. Och det är ju naturligtvis snällt att hon gör det. Men det gör ju inte parlamentet bättre eller betydelsefullare och viktigare för det. För att man skänker bort lönen. Det är ju så att de, nu kommer de till att ha 154 000 minst skattefri. Alltså efter skatt varje månad. Och så är Svenskan var ju upprörd över att hon avsteg så mycket. I lönen. Eller hon, de menar att det var ju upp till hon att göra men det var liksom inte alls rätt att göra det egentligen för en EU-parlamentariker som fattar beslut för över 500, som berörde femhundra miljoner europeer var ju naturligtvis värd mer än ett skrivbiträde eller en, en, en expeditör i Växjö kommunen. Kommun. Jag trycker att om alltså eftersom det är ett skenparlament så skulle de ju naturligtvis inte ha något betalt för. Då fick de som vill ge sken av att det är ett parlament. Det får de ju stå för fiolarna. Och den snacket om rösta rött eller blått, det spelar ingen som helst roll. Därför att allt vad som är står för det är bestämt i fördragen. Det godkände de i samstämmighet hur riksdagen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstar ut. det nya som ska gälla när man har lyckats tvinga det på erländarna, alltså Lissabonförlaget. Där står allting, precis vilken politik som ska bedrivas. Och sen utöver det, alltså det kan ju aldrig bli en, en, en form av... Uh en opposition på det viset som alltså vi ser en socialistisk opposition gentemot en bolig inom parlamentet för att EU är ändå bakbundet av just de här fyra friheterna det är ju grunden för EU och skulle man, låt oss säga parlamentet hade nu haft en förslagsrätt och de skulle ha lagt ett förslag på att nu ska vi förståtliga alla bankerna i hela Europa då hade ju automatiskt e eget domstolen gått in där och sagt nej men det här får man inte göra för det är förbjudet enligt alltså just de här som finns. Så därför så även om man skulle haft de här eh, eh, grundläggande rättigheterna som ett parlament bör ha så, eh, så skulle det ändå vara ogenomförbart att alltså, driva igenom de här förslagen. Så därför, så att det här precis som du säger, det, det är ju ett skämt parlament. Alltså det var en konstruktion som bygger på de fyra friheterna som i sin tur ska bilda någon form av stat då. Och där var all makten egentligen ligger i ministerrådet, kommissionen den er, europeiska kan man också säga och i egendomstolen alltså besluten går därigenom egentligen så och parlamentet tittar på beslutet kan man säga om ni hade ritat upp det på en svart tavla och så hade ni lika på kunnat sudda ut den där biten så är det ju fungerat precis exakt likadant som det gör idag det, enda, det är ju precis som du säger det är, det är ett sätt man vill få det till att verka demokratiskt där man tar beslut som medborgarna egentligen inte har något inflytande över Ja, och inte parlamentarikerna heller. Men fasten de försöker framställa det som... Vi, vi har sett nu och hört i valdebatten hela tiden, propagandan. Eh, socialdemokraterna, de ska, man ska välja socialdemokrater för man ska slå vakt om... Eh, de fackliga rättigheterna de fackliga friheterna i Sverige och utgångspunkten är ju då, tar man den så kallade laval men där finns ju minst tre fyra andra domar som är precis likadana ner från Tyskland, ruford och borta från Irland var dom, och mm. all, allting ja Alltså, så, så det är inte bara Sverige som har drabbats av dig. Och det är ju också helt enligt de fördrag som Socialdemokratin har varit med och godkänt och beslutat om. Så det är inte så, alltså, att. Eh att det blir något annorlunda för att han sitter sosa här i parlamentet det kvittar vilka där sitter nere för de har liksom inte med det överhuvudtaget att göra de får diskutera det och ha synpunkter på kommissionens förslag men det är slutligen är det kommissionen som bestämmer hur det ska vara och det är det utstationeringsdirektivet som gäller och de, de fyra friheterna som du pratar om frihet för arbete Kapital, vad är det med tjänster och, och människor? arbete, kapital, tjänster och egendom. Ja. tjänster kapital och vad det får på inget vis inte hindras. Och där står alla nationella avtal, allting. De står, i underordnade de. dem. Det är de fyra friheter som gäller. Så vill jag komma hit någon och dumpa lånerna så har de möjlighet att göra det. Och vi vet ju nu man har beslutat att man ska öppna upp för arbetskraftsinvandring. Trots alltså som jag berättar om innan 400 000 människor minst står öppet arbetslösa har 80, 70, 80 sökande på varje ledet jobb då tycker den borgerliga regeringen och alla andra också för den delen att det är okej okay med arbetskraftsinvandring för det finns äh, äh, vissa branscher som det behövs äh, även i ett parti som Sverigedemokraterna tillåt, vill tillåta arbetskraftsinvandring i vissa, till vissa delar det är ju för att de partierna är produkter av det här samhället. De partierna, de gör tjänster till kapitalet för att de ska kunna göra bättre profeter. Och, och det, det, det, det handlar om alltså att kapitalet ska vinna så mycket som möjligt på ett EU. Där, där, folket, där arbetande folket inte har någonting att säga ifrån dem. Hela tiden sitter man och kompromissar med dem för, för dem, de jobbar ju naturligtvis väldigt aktivt för att få igenom sina förslag. Det ser vi ju tydligt på, jag vet inte hur vad är de kallas för de där som ska åka ner och påverka dem. Eh, kommissionen, de har ju kontor där nere, stort företag har, har ju ett kontor här i Bryssel för att de ska försöka sälja in sina idéer och få privilegier att eh, att eh, bli ensam till exempel vi såg inom dataindustrin här i Europa, den europeiska dataindustrin fixat minipriser på vissa delar och sånt, alltså man fick inte köpa in för billiga delar och Därför att de vill tjäna Större profeter, Annars hotades det Och vi ser tydligt med ipre Och alla de lagarna som har kommit Hur man har gått filmindustrin Och de andra områdena till lags för att de ska kunna få så stora profiter som möjligt. Och sen utöver det så är ju det är ju en väldigt odemokratisk konstruktion och då pratar jag inte bara om parlamentet i sig själv utan man, man har ju varit väldigt hårt på Sverige just med det här med offentlighetsprincipen. Man vill ju att den ska väcka egentligen och den kommer säkert försvinna. Det kommer väl något direktiv direktivförhållare senare som gör att den kommer att försvinna. För EU vill ju att deras beslut ska ju alltid vara hemligstämpande. Det ser man ju på Europeiska centralbanken där de har rätt ju att stämpla sina beslut med eller mindre för alltid. och Och man har ju skickat ut journalister nära från eh, vattenparlamentsbyggarna får man vill inte ha dem slukande där. De har avslöjat för mycket kompsjösskandaler kom så där får man slängt ut då. Så det, det, är ju, det är ju en form av sluten eh, rikemansklubb egentligen där man eh, i samråd med kapitalet som ger dem instruktioner till vad man ska egentligen skriva för lagar ja jo, det är så, så det, det som inte behagar dem Det hemliga Man gjorde ju en egen utredning där nere i EU i EU-parlamentet alltså för parlamentarikerna är också duktiga fifflare vi har hörde när han folkpartisten han skulle värdesöka sin pension han eh, fel i eh, bortan på sin pension i USA och sen var han eh, sen ska EU stå för fjolarna det är han förlorar och då, då ska EU plötsligt gå in och, och täcka de förlusterna Men man räknade ut, eller man hade gjort en undersökning och så kom fram till att varje EU-parlamentariker EU fuska eller tillskansar sig, jag vet inte hur man ska kalla det. Hade, jag hade varit... Någon annan som hade gjort det så hade man stämplat det som ett brett naturligtvis. Vad alltså, hittar man lurer, då? man lurat sen på sjukhälsan? Då bedrar du grej. Sen får du skynda då så sker. Ja, varje parlamentariker i genomsnitt för snil 1,2 miljoner kronor. Och det, det var alltså, det blev en jäkla massa pengar, för de är ju ändå nästan 800 stycken. Och den rapporten lades fram ju för EU-parlamentet, men den hemligstämplade då ordföranden i EU-parlamentet direkt. Därför att det skulle ju naturligtvis, trodde han men jag menar att det sprids ju ändå och kommer ut. I det finns ju parlament, parlamentariker som ju inte är som självklart sprider de här. Ja, alltså, det har ju mm. Jag förstår inte att var en av de har, har för halvversna. Men de är inte de värsta. Då. De är Va? inte de värsta utan jag tror man har ju fått byta kommission det, två gånger eller tre gånger för att de har gjort så för mycket pengar. det. Jag har varit med här och då har det varit, varit betydligt högre än så. Ja, så. Så man ser ju var pengarna tar vägen egentligen. Men eh, det visar ju liksom oss på hur vilka möjligheter de har där nere. Och alltså deras girighet, man, där kan man snacka om girighet. Ofta pratar man då om att det var giriga bankdirektorer som orsakade den här finanskrisen. Eh, det är naturligtvis inte bara eh, giriga bankdirektorer utan det är kapitalismen som är så som system. Snabb på marken riskerar att få saken du glider runt medan vi ger dig lön lyssna på Radiokommunist Sveriges kommunistiska parti i Borlöf, vi är i studion är Victor Jan, telefonen mot studion är 040-43-70-70 eller 040-43-70-71 vi snakkar om EU, vi var, kom in på det att eh, varje EU-parlamentariker eh, försnillade ungefär 1,2 miljoner i genomsnitt varje år. Det var ett genomsnitt, vi säger ja med inte att alla gjorde det men det var någon kanske som klämde 2 miljoner, och kanske någon fem och så e, är det en, två, tre stycken som inte har gjort i ett Och det är ju många som vill söka sig ner i det sällskapet nu så vi tänkte ta upp lite kring kandidaterna där finns också. För det är rätt så kul att höra hur, hur egentligen de berättar om vad mycket de ska göra. Vi vet ju att Sverigedemokraterna, de ska ju också för att förhindra brottsligheten och allt möjligt. Men själv har de fräckheten att använda alltså regionens brev och för att skicka ut valsändelse för ma material. Och naturligtvis är det de sjuka, gamla och barnen som får betala dig för alltså utgifter för regionen som ska gå ut och skicka ut valpropaganda för Sverigedemokraterna. Det drabbar ju naturligtvis någon och det drabbar ju naturligtvis de som behöver använda regionen, sjukvård eller någonting annat. Så man ser det där hyckleriet som finns överallt inom de på politiska partierna Malmö till exempel såg vi också det bidrar med ungefär en miljard av de pengarna som betalas ner till, till EU där ska man spara hundra miljoner kronor alltså Malmös invånare bidrar till EUs projektet med ungefär en miljard varje, varje år men där ska alltså sparas hundra miljoner nästa år så hade man tratt ner lite på avgifterna till EU-parlamentet så hade vi mer än väl kunnat till fortsätta att ha en bra äldreomsorg och en bra sjukvård och en bra barnomsorg i Malmö men pengarna ska ner för att kunna försnälla sig och burkaterna i i EU-parlamentet och i kommissionen. En hel del av de pengarna betalas tillbaka till storbundarna. Till exempel kungen är och bedriver landbruk. Han är en stor mottagare utöver det apanaget han har. Och de socialbidragen han har från den svenska staten. Så får han alltså en massor av bidrag av EU och min personliga favorit är ju vänsterpartiet. Vänsterpartiet är ju ett parti. Miljöpartiet har ju svängt i den här frågan nej till EU. Nu säger de att EU är bra. Men Miljöparti ursäkta, vänsterpartiet är vid makthåller fortfarande att de är EU-motståndare att man ska lämna unionen. Samtidigt så har de en massa kandidater som ställer upp och ställer en massa krav på EU. Att EU ska bli bättre på miljöområdet. Man ska bli bättre på jämställdheten mellan könen. Man ska och om det ena och det fjärde och det femte alltså man har ju tagit samma steg egentligen som Miljöpartiet gjorde en gång i tiden där man sa att ja alltså vi är emot EU men vi vill, vi vill ändå förbättra EU så att nu i Vänsterpartiet har vi den positionen. Om tre, fyra år fem, sex så kanske kommer de säkerligen ta den positionen att ja men nu är vi redan med i EU då får vi ju fortsätta och på något sätt reformera EU inifrån så att det, det visar egentligen, alltså att man egentligen i grund och botten inte är EU-motståndare man kan ju inte springa omkring och säga att man är det som visar, att vi är motståndare mot kapitalismen, men vi vill ändå förbättra kapitalismen på något sätt, alltså man kan ju inte sitta på två stolar samtidigt, det är ju väl bara, men det är klart reformismen har ju alltid kunnat göra det på något sätt yeah. men, ja även alltså de borgerpartierna vi ser, alltså de är ju egentligen helt desperata nu för de är rädda att folk inte röstar in dem och att de då därmed misstår en massa pengar det är det det handlar om, Ni på Centerpartiet, Folkpartiet, Sverigedemokraterna och även Piratpartiet är i samma hjärde eller i samma serie kan man säga. Det, alltså Centerpartiet, de går ut nu och säger... All, jag vet egentligen inte vad de säger. Alla grisar, alla europeiska grisar ska ha på svansen. Det har fan alla grisar på hela världen. Eh, och då menar de att de slås för djurskyddet. Jag menar, han är eh, Eskil Erdanson, tror jag, han hittar, som är deras jordbruksminister. Han föreslog här om dagen att, att man skulle skjuta katter och allt möjligt. Så, så, så det är lite. Lite blandat hur man, och, och sen avgörs det ju naturligtvis inte i EU-parlamentet om grisarna och knorp på svansen, det är biologiskt betingat. Jag förstår inte hur de ska kunna uh, bestämma det i EU-parlamentet. Och rätt så kul grej var ju när, ähm, vad heter hon, Lena Ek tror hon heter från Centerpartiet som är deras äh, första namn, och så Folkpartiets första namn som heter ähm, Maurit Poulsen de har också till i löven därför att de strider naturligtvis om samma väljare och det gäller den så kallade ekologiskt odlade maten nu är det ju så alltså att industrin slår mynt av alla trender som finns så nu producerar de en jäkla massa ekologisk korv och allt möjligt men med förmodligen med precis samma tillsatser som man har i den icke ekologiska och, och det, det behandlas likadant för att ha hållbarhet och, och på alla sätt och vis. Och det har de här två damerna Morit och Lena hamnat i strid om vem som är bäst på att försvara den ekologiska maten. Vi vill ju ha låga matpriser. Det, det är inte EUs Alltså EUs politik går inte ut på att odla ekologisk mat. Tvärtom, det går ut på att ge bidrag för stor skadlig produktion för att man ska kunna exportera och subventionera och slå ut tredje världens, tredje världens landbruksproduktion. Det är det man har som mål att göra. Så, så den diskussionen de sätter igång där den är också någon fullständigt, alltså har inte ett med saken att göra men de vill ändå på något vis visar sig väldigt aktiva. Jag kan förstå att de vill vara aktiva innan de åker ner. För sen när de kommit ner till parlamentet så har de inte så stora möjligheter att vara särskilt aktiva. De får kanske träffa en och annan i sin partigrupp, men, men i övrigt så är de rätt så passiva hela högen där nere. Men det som är ändå eh, värst på något sätt att läsa, det är ändå tidningarnas och EU-parlament tar ikonnas, de som sitter där och Margot Wallström som är kommissionär. Och, och, och andra personer deras inställning just till människor i, i den här frågan som ska gå ut och rösta de, alltså folk har ju inte folk har ju inte ju för att de har ju väldigt tydligt förstått vad EU är, är egentligen kanske inte helt procent för oss. Har de, har de gjort det så har de självklart gått ut och en folkomröstning att man ska lämna unionen men folk rent generellt de förstår ju att det är någonting som inte riktigt är helt okej okay här, alltså det det är någonting som är felaktigt. Och då går sådana människor som Margot Wallström och alla andra, går omkring och säger ja men de fattar liksom ingenting de är idioter, hela högen liksom bara för att de inte vill gå och rösta, bara för att de inte vill godkänna hur EU fungerar egentligen, att det är någon form av hantlangar till kapitalet. Därför är de totalt, de liksom de ska liksom inte de är bara idioter alltså rent ut sagt. Och det skriver de varje dag mer eller mindre på ledarsidan? just de här personerna som ska ställa upp i, i valet de går inte ut och försöker förklara alltså, de pumpar in massa jag vet inte hur många miljoner de pumpar in eh, varje år i såna här eh, reklamkampanjer för EU. men människor förstår ändå liksom, att det kvittar hur många reklamkampanjer pumpar in. Alltså, det, det gillar man inte någonting så, så kvittar det liksom. alltså, man, får, man har ju förstått vad det innebär i, i sådana fall men det är på något sätt det kan inte de få in i sin skäl alltså, det är klart att de, och de vill inte få in det för att de förstår ju att skulle det här helt plötsligt börja omvandlas, det här motståndet mot eu parlamentsvalet skulle det helt plötsligt börja omvandlas till någon form av politisk aktion. Alltså har vi helt plötsligt ungefär 60 procent av befolkningen som springer ut på demonstrationer och säger vi är trötta på det här nu, vi vill att våra pengar ska gå liksom till bättre sjukvård, bättre äldreomsorg och så vidare. Då blir de ju med sina, med sina platser i parlamentet ju såklart. De kan ju inte sitta där och lyfta 150 000 kronor skattefritt i, ungefär i månaden i EU-parlamentet. Så, så, så det, därför strider de ju för, med nebba och ju just för de här sakerna ju ja när jag har en period i parlamentet alltså, för den är ju fem, de fem år den ger alltså tio miljoner i inkomster så det är mycket, mycket pengar ja, jag vill bara ta upp en annan sak för var en, jag hörde på en av socialdemokratins kandidater som motiverade de här höga lönerna, man höjer ju lönen nu från, för de svenska, svenskarnas del så blir det från 50 till 80 tusen i månaden alltså en grundlön i grundlön ja Sen tillkommer då 3000 i i traktamentet och jag var på ett möte som mitt fack hade arrangerat och jag hörde en av socialdemokratins och jag ställde frågan om vad hon ansåg om de där Galena. Och, och det tyckte hon att eh, det var klart inte riktigt rätt men de hade inte haft någon möjlighet att påverka det. Och det, det har, har ju klart inte hon naturligtvis, men de som sitter där redan nu de har naturligtvis möjlighet att påverka. Men samtidigt försvarade hon det ändå för hon tyckte det var solidariskt gentemot de som kom från Estland och Lettland. Hon sa de hade ju i sig 50-60 tusen i månaden, de som kom här från Sverige. Men de fattiga lapparna från Estland eller Lettland de hade bara 5000 i månaden. Men var hon då inte berätta det var ju naturligtvis att de har samma traktament men inte allihopa. Alltså 3500 kronor per dag. Så de har ungefär 90 000 kronor i. Pra, äh, i Traktament i månaden. Det är hon liksom ingen hänsyn. Utan hon tyckte det var höjden av solidaritet. Liksom att höja lönen till 80 000. När de fattiga där borta från nästan bara har 5 000. Men 5 000 för dem är ju kanske en 70 000-80 000. Ja, och alltså till och till och med så har de ju 90 000 i traktamentet. De kunde mer än väl leva på bara traktamentet. Nu är det därför skavar naturligtvis Borg och det här Jag röstar redan igår genom att ta röstkort det var holseglarna alltid på att ställa ner för på grillen med rejäl do I appreciate So you you, do Det idéer vi har. Mr. Jewel, Mr. Jewel. Mr. Juro, Mr. Juro, let the union take control. Om du kommer hit och dansar med mig kan jag ge dig allt jag vill lova dig. Jag är Mr. Juro, så ser du snart Gör allt vad du vill ha Jag har stora muskler gemensam försvar Du får byråkrati och EU-skatt Så om du vill bli min i natt på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Börlöf. Vi som är i studion i Victoria, vi har pratat om EU-valet. Vi föreslår att man boykotar det valet därför att det har ingen betydelse. Det är ett bedrägeri med folket därför att det är inte parlamentet som har någon makt utan det är deras EU-politik är beslutat i de fördrag som man har antat och kör under. EU-domstolen ser det så att alla nationerna som är medlemmar följer dem alltså, Så Alltså ett parlament som inte har någonting att göra det är naturligtvis bara en sken demokrati man har också utnyttjat nu valkampanjen här i EU till att köra fram det där förslaget om i joron det är alltså den gemensamma valutan som är införd i en hel del av länderna jag tror det är 16 länder eller någonting sånt som har jorden som eh, som betalningsmedel man vill ju nu påstå så alltså att opinionen är för att man inför jorden här i, i Sverige också, vi vet det var en folkomröstning om det i Sverige för några år sedan, vad är det, 4-5 år nej 5-6 år sedan det väl, eller ännu längre, jag kommer inte ihåg när men det är en tid sedan i alla fall och då sa svenska folket nej till jorden. Och det har ju naturligtvis rätat överheten och kapitalet länge. Så man bara väntar ju på nästa tillfälle där man kan tvinga fram en ny folkomröstning. För att få folkomröstningen till att fatta det beslutet som man vill ha. Det är ju så att man får göra att till exempel nu Irlandarna sa i till, till Lissabonavtalet. Nu ska de tvingas att rösta om det en gång till utan liksom egentligen några förändringar för man kan inte göra förändringar i Lissabonfördraget. Därför att det är ett fördrag som är framarbetat av regeringskommissionerna och det är ministerrådet så det är ju, det är ju inte så alltså att man kan bara plocka bort det man inte vill ha. Det, det är ju den linjen socialdemokraterna har ju fört hela tiden att man ska rösta för sen så kan man ändra det sen efter men, ja. men det, det går ju inte det är, det man, är... Mindre, man, man tar ett nytt mm. föredrag, man tar kanske inte Stockholms förlag. det kan ju bli annorlunda än Lissabonförlaget. men Lissabonförlaget, spekades. det spekades innan Grekland, sen gjorde man eh, vissa ändringar och, och nu är det klart så det är det man försöker få för eländerna som fränskas med och säga nej tack till det i Lissabon Förra och jag förstår dem. Vi hade ju antagligen röstat likadant i Sverige om de hade vågat låta oss självkomrösta om det där lisabon Men, Men det var socialdemokratin och alla här uppe så fega så de vågade inte underställa folket en sån omröstning. Och det, det är det som är lite med det här med, med som, alltså det ekonomiska samarbetet. Man har fört en ohedad kampanj egentligen för det i alla tidningarna. Man har gått ut och sagt Ja, men titta här nu, det visar ju så att det hade varit bra att vara med i det här samarbetet och nu under den här finanskrisen man använder danskarna också som snart ska rösta för att man ska på något sätt vända opinionen här i Sverige ännu mer och då, då går man ut hos Mellomundres poster på att ja, men visst hade det varit enklare att ha haft en gemensam valuta när man ska kunna resa fram och tillbaka alltså det där med gemensam valuta det där struntar jag ju, alltså jag har inga problem om vi skulle ha haft en gemensam valuta utan valutasamarbetet handlar om någonting annat, det handlar inte om det står eh, kungen har sitt ansikte på myntet eller inte, om det är någon, någon europeisk flagga på den utan det, det handlar liksom om kontrollen över ekonomin, ska, ska vi släppa ännu mer kontroll över vår ekonomi till, till just det här EU-projektet eller inte det, det, det är det som är det viktiga ju i den här frågan, inte om, om, man har, om man har kronor eller euro eller något sådant det, det där är ju egentligen oväsentligt i sig själv, men the holy foot still or, or pumpa sin propaganda med massa smörja och domheter egentligen. De påstår på något sätt. Går man med i det här eh, EMU-samarbetet så skulle vi på något sätt få ett större inflytande. Men på vilket sätt skulle vi få ett större inflytande? Alltså den, den europeiska centralbanken är ju fristående. Det är inte så att vi kommer ha en parlamentariker som sitter där inne på något sätt. Utan den ska ju ta beslut för sig själva. Det är det som det, det är hemligstämplade beslut också. Så att det, det, vi har ju ett mindre inflytande. Vi kan inte se varför de har tagit Beslutning. vi kommer inte få ett större inflytande det är ju bara ett det där är ju nej men man använder alltså nu dels valet och sen naturligtvis den här finanskrisen som kapitalet har försatt sig det används ju också naturligtvis som argument men det är ju inte finanskrisen som pressar med kronan utan det är politik. så en politik som naturligtvis har stöd av det oppositionen det är va va oppositionen har sagt så har man ingenting att invända mot äh, mot äh, för, alltså krispolitik så kallad det na naturligtvis kom nedgången av den svenska kronan. Det kom precis som mitt ett på posten. När, när regeringen beslutar sig för att kasta in 1500 miljarder kronor i gapet. Man, man ställde ju undan så mycket medel för att eh, bankerna ska kunna ta del av det. Det kom ju naturligtvis en nedgång. Alltså ger man bort halva BNP så det är det självklart. Då är inte kronan värd så mycket. Jag går ju inte till en och köper ett, eller ett halvt kilo falukorv och betalar för ett kilo samma är priset med kronan det är regeringens politik som pressar ner kronan alltså använder man våra gemensamma tillgångar till att ge bort till kapitalet, då blir självklart kronan värd mindre. Slår man vakt om våra tillgångar istället så kommer naturligtvis kronan till att bli värd mer. Så finanskrisen eller vår nedgång, valutanedgång den löser vi inte genom att gå med EMU eller någonting annat för då får vi betala det på ett annat sätt. Och den enda sättet vi kan lösa det här, det är ju sjöklart att kräva en annan politik. Och den politiken kan vi bara genomföra gemensamt. Man kan liksom inte sitta som vi brukar säga, sitta på och byta bänken och hoppas att eh, själva laget som är inne på något sätt ska kunna fixa till det själv. Utan vi måste allihopa gemensamt ta ansvar för den politiken som förs här idag i Sverige genom att gå ut och protestera, genomföra aktioner och så vidare. Där finns de ungdomarna som faktiskt gör det. Vi har läst om massa okupationer och den sista tiden fritidsgårdar hus och allt annat. De accepterar inte bostads- och fritidspolitik likadant ska vi göra på alla områden, det handlar ju inte bara om bostäder och där. det handlar om arbete också. så ska titta på vad man gör i andra länder där var de, när de går omkring det bästa tyckte jag var den här när de brände upp gummideken när de skulle sparka folk från. det skulle de gjort i då, så när de stängde ner den fabriken då skulle de vara tentel på alla gummideken så är de tvungna att få anställa hela tiden så, så att det krävs ju att vi genomför gemensamma aktioner yeah. vi har också en nyhet nu innan vi går till slut det är ju så här att Chiles kommunistiska parti och 97-årsjubileum idag och då passar vi på och hälsar dem och vi passar också på och spelar ju som vi alltid annars brukar göra på avslutningen men det är ju direkt, direkt just för de här den här bandera -låten. Framåt, kamrater vi röda fara